Мені в голові шумить, кипить, щось у ній молотом б'є. Здається мені, якесь дивне важке оп'яніння огорнуло мене. Отвираю очі, і крик жаху виривається мені з горла. Я бачу кругом себе у сніжно-білій кириї завитих мерців. Всі мерці сидять та проте рухаються з місця на місце. Я божевільний. Ні, це сон. Такий сон сниться тільки мерцям. Ні, мерцям не сниться нічого. Мерці лежать спокійно, я живий. Тисячі ледяних голок устромилися мені в саме серце і в мозок і колять мене, колять, колять, колять. Я бачу мерців, мерці танцюють. Я божевільний. Нараз бачу з радісним зачудуванням мати з дитиною, яка досі стояла недалеко перед нами у снігу, наче прикована, також рушилася з місця. Кличу, скільки можу голосно. «Вона йде до нас! Вона йде до нас!» Та в найближчому моменті кричу до неї розпучливо «Не йди до нас! Тут на тебе жде могила!» При моєму останньому слові чую голос «Ти живеш, мій друже!» Це Добровський. З жахом дивлюся на нього. Він бере мене за руку, показує товаришів і каже «Всі живуть, тільки Пшелуський умер». Жахлива мандрівка мерців кінчається, і я стаю пізнавати кожного товариша. Всі вони закутані в біле, тонке покривало зі снігу. Тіло сліпого товариша тремтить серед безупинних дощів. Він не вмер. Очі Ніколича заплющені. Він теж тремтить, Він живе. Все з заплющеними очима починає Ніколич говорити, наче у сні. «Я хочу жити». «Хтось поклав мене живцем у могилу. Я не останусь в труні. Тут у могилі зимно». «Сумна моя душа в могилі, і я хочу жити!» «Мої добрі браття, покиньмо цю студену могилу!» «Штранцінгер, покажи нам сонце!» В цьому менті дуже близько вдарив грім, і в його грохоті губляться далі слова Ніколича. Сабо затискає кулаки, глядить із диким глумом за блискавицею, піднімає кулаки догори і голосом, переповненим гнівом і обуренням, із очима... Зверненими вгору і розпаленими шаленою люттю кричить Ти, котрий там на горі, розперся серед чорних хмар Грими і вдар, грими і вдар, жорстокий трусе Зиркни на сліпого, зиркни на горе, котрий ти тут із горопашів для своєї радості Наймізерніший черв Сабо з презирством до тебе кричить Грими і вдар, грими і вдар при грохоті нового грому Ніколич одчинив очі, затремтів іще більше і, дзвонячи беззупинно зубами, белькотав Зимно, зимно, зимно. Добровський, котрий почав уже чимраз більше байдужити на все, став при останніх словах Ніколича дивитися кругом себе і сказав нараз: Бачите, онде на сто кроків гарний корч, огонь буде, ходім. Коли я почув ці слова Добровського, якесь могутнє і страшенне почуття потрясло цілим моїм єством. Понуру ніч, у зледенілі нетрі, в мертві пустарі моєї душі, впав нагло якийсь промінь, ясний, як південне сонце, могутній як життя, визвольний, наче рука спасення. Одночасно я почув, що найтайніша, найзглибима глибінь, яка спочивала досі спокійно в моїй душі – як нерухому в вічній темряві спить у глибині море, роздерте наверху вихрами і громами розхвилювалося стихійно. живлові почування, як могутні хвилі, стали підніматися вгору і отворили на найглибшому дні глибоку прірву, щоб кинути туди безпощадно все, що там, наверху, стало загрожувати загладою життю. Нагло блискавиця роз'яснила мій мозок, і якась уперта думка мучила мене, що Добровський – це якась потворна істота, котра наважилася розтоптати весь змисл, усю ціль життя, оббити нас усіх, знищити все. Я вирвав з рук Пшелузького сербський кріс і, силкуючися встати, крикнув до Добровського, котрий пустився йти в напрямі корча. «Назад! Не смієш іти там! Назад! Це не корч! Глянь!» «Це моя дружина і мій син. Вона йде до мене разом із дитиною. Вона вирятує мене і всіх нас від смерті». При допомозі Кріса я намагався всіма силами устати і піти на дружині й синові. Товариші глянули в сторону корча з виразом великого здивування. Сабо і Ніколич дивилися довго і вперто.